Tam bo Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Cabelo à lua, menina, estás à chanela. Os olhos requerem olhos e os cura sonhos, corações e assim os meus requerem os teus em todas as ocasiões, menina, menina, estás à chanela. janela dois olhos que estão matando matando devagarinho que eu quero morrer cantar a lua, menina está a lua, menina, a música portuguesa Estar em boas mãos. <fusos> Julio, xa temos o noso correspondente de Monforte. Claro. Eh, eh, eh, nese José apartado Manuel. de quenxe preguntou. Imos alá con Xosé Manuel, non entón. Venga, sí. vamos a saludalo. Boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Ben, ben, aquí agardando, uh, pois, pues, ansiosamente a túa participación de quenxe preguntou. Xa sera menos eso de ansiosamente. Si sí, hombre, lógico, no, no, hombre. para nosotros é un placer ter ter esta eh, esta sección <risas> extraordinaria que ti leva la, adiante con moitísimo cariño e eh, eh, moitísimo moitísima dedicación, porque poucas persoas do, dos que temos co, do colaboradores fan o que ti no, nos aportas, de verdad. Mm -hmm. Bueno, bueno, non sei para tanto. ¿no? A verdade é de algo, quita de algo. <risas> bueno, quitaremos lle, de, cando cando acabemos pouco O primeiro o primeiro que vamos a fazer é poñerlle música á primeira subsección. vamos a lá. Bueno, tes, a, a, a, inicio da subsección Bulebulo De acordo, empezamos sabedes, sabedes, como cada xove no que me toca intervir que en esta sección temos seis novas de actualidade galega e unha delas é falsa é un fake uh -huh. unha nova xisticia inventada uh -huh. tedes que localizala De acordo? De uh -huh. Empezamos Airea da primelidade Enfermidades raras. Galicia registra máis de 5.000 persoas con enfermidades raras, sendo a ela a máis extendida. Despois desta, as enfermidades con máis registros son colangitis biliar primaria, con 441 casos, e a enfermidade de Huntington, con 294 casos. Este registro da xunta de enfermidades raras permite coñecer a incidencia prevalencia e evolución deste tipo de enfermedades na comunidade autónoma. E contribúe tamén a visibilizarlas e a impulsar líneas de investigación. Uh -huh. E imos coa segunda. Segunda. Estafas. As estafas con criptomonedas superaron os 3,2 millóns de euros na provincia de Pontevedra. Carai. Do ano, do ano 2024. Non son calderilla. Carai. No... Por seu delegado o goberno na provincia Abel Rosada xinalou que as cifras non deixan de medrar neste tipo de delincuencia este ano referido, 2024 eh, unhas 137 persoas foron enganadas claro, estafadas claro. e perderon os cartos perderon claro. moitos cartos os delincuentes habituais fanse de pasar por broques claro. asesores en línea de finanzas xa ves xa o sea, que moito cuidado cando xa me prometen que aumentar o patrimonio eh, o sí. patrimonio con investimentos que son tan maravillosos estupendos e sí, que sí. da noite para a mañá como, como que, tal... van, que van a subir o, o as contas bancarias sí, como un tal presidente de, de Argentina ¿no? eh, por exemplo por Porque... que, que tamén algo ten que ver co, co, co, con fraudes das, das criptomonedas claro, claro seguinte, terceira Día das Artes Galegas O acto principal do Día das Artes Galegas será o 1 de abril No Teatro Principal de Compostela O Conselho de Santiago que E a Real Academia Galega de Belas Artes Presentaron este mércoles Os actos Desta de conmemoración Que homenaxará a figura Do creador compostelán Isaac Díaz Pardo Como ben sabedes O activista cultural polipacético Que contribuiu a dar De visibilidad a nosa terra. Dentro e fora dela. Claro. Lembrar de que todos os que coñetemos un pouco de experiencias ou por ter leído eh, a Visón y gracia, seguir un pouco o que fai, uh -huh. que é eh, cousa cerámica sí, sí. implicado como movimento galeguista, o dictador da memoria histórica, é importante tamén no ser unha voz editorial, sí, sí, sí. Uh -huh. Por uh -huh. los, los un dos fundadores de, de edición do cúmulo. Un bo é generoso, sí señor Exactamente, pois pues bueno eh, dedicada, Dedicado a él Os días das artes galegas E eh, o 1 de abril en Compostela Será o, o acto principal Continuamos A iremos pola cuarta veña. O kit de supervivencia en Alego Vaya eh, A resposta sobre súa A guía que recomenda a Unión Europea para subsistir durante 72 horas ante unha posible guerra mm. están dando moito que falar. unha <risa> delas eh unha desas de un, de eh, voces crítica eh ou polo menos eh, eh, polo menos crítica relevante. O, polo, ou polo menos reservada sí. ante esta decisión eh, da Unión Europea para prepararnos ante unha posible guerra que nos afecte, pois pues, unha das voces críticas parte da plataforma aquí sempre se fixo así. <risa> e ven a decir que estas propostas ou recomendacións non serven moito para Galicia, que parecen de chiste. Lembran, dende esta plataforma, que ademais, aquí no rural galego, o pacto de supervivencia está máis que inventado tamén <risos> nas aldeas sempre estiveron están preparados para a volta da miseria ou para calquera guerra que se presente por sí, eh. isto, de toda a vida estás seguindo a tradición de amorear por o que poida pasar claro, claro antes o... non, había, non había neveras, pero había sitios onde guardar as cousas pois pues esta plataforma un pouco vai por aí a ver Con, sí. que nos vides, con que nos vides con este pack de chiste, sí. cando de toda a vida no rural, e sabemos o dos nos pais e nos navos, houbo ese pack ou quid de supervivencia. Sáme claro, de, a la, de, de, a de la cena. ¿Sí? A la cena que, que sempre funcionou. Bueno, pois pues exactamente, <risas> entón reivindican que, a ver, que non nos veñan con chistes estes packs de, de pacotilla sí. cando en Galiza de sempre e, e ainda se aguantan a cultura popular sí. dos paisanos e paisanas que hai que ter un arcón a tope na bodega, sí. que é mellor búnker que unha bodega, sí, sí, sí. carne de cocho, de tenreira, coellos, polos, eh, costrela, grelos, eh, de bertas, e chourizos, varios, varios xamós curados, e chourizos, <risas> e botes de cristal ou embasados coleiros, claro. varias lucias de ovos, claro. o pipote do viño ben e varias bombonas de butano. Ahí, como patacas, unha moría ben, ben, ben grande de patacas, novas e bellas, e aí das eh, bellas, coutumidas pues bellas, e non das novas este o o oficio ven xeo delas sí. e para posibles curas un pouco de alcohol e betadine, unhas pastillas e, pa para pa que teñas febre e algúnas tiritas sí, e sí. poxe marcha a luz, lenternas de toda a vida e, con varias pilas de petaca e bombillas de reposto e velas sí. e unhas claro sí, sí, sí, sí, candeas tampouco veñan mal candeas, claro que sí, lógicamente sí. bueno, a seguir sí. Pues, Anticancro Made in Galiza. Un equipo do TICUS, así se chama, eh, que forma parte da Universidade de Santiago de Compostela, liderará un programa para facer fronte as células nai do cancro despois de ser seleccionado polo Consello Europeo de Innovación. Entre 400 candidaturas. Carai. Pois ben, este equipo eh, da Universidade de Santiago de Compostela eh, empeza o que se vai chamar proyecto Médics que conta con 2,5 millóns de euros para desenvolver un estudo que se centrará na fase previa ao começo de ensaios en humanos dunha familia de complexos metálicos basados no, no rutenio un dos metais máis raros do, da Terra Estes compostos din xa demostraron eficacia en tumores de páncreas en colon en rato. Agora, o labor deste equipo de Santiago é estudar a súa aplicabilidade en humanos. Vale. Pero, bueno, ten mérito que eh, un equipo eh, universitario galego pois pues, teña esa dotación económica emprenda esta este estudo eh, para poder eh, aplicar este tipo de, de metal angros humanos cando parece que en animais está empezando a funcionarbe. Muy ben. Es un proyecto de escollido de entre 400 candidaturas. Sí, sí, sí, el... o sea, que ten, ten mérito. Claro que sí. sí, sí. Eh, rematamos Arresta. tamén falando mineral, do material destes de chamémosle eh, medio raro pero tan necesarios, é eh, elitio en Galicia. Mm. Bruselas sinala unha mina de Lavalle no Consello de Begariz en Orense, como unha das 47 declaradas estratégicas e blindadas por Europa. O proxecto de Begariz está desde xaneiro máis da xunta para a súa aprobación. Está dando que falar este día, pois como é sempre, por, por ser necesario, non é necesario, se vai ser eh, agresivo coa zona, coa entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Como sabedes, o litio é un material moi moi moi solicitado, moi necesario, unha materia prima é necesaria, por exemplo, para o vehículo elétrico, vehículo eléctrico, tamén para a transición energética componentes eh, pois, de de eh, informáticos, etcétera, etcétera. E eh, agora, como non, ante a noticias de que se hai que rearmar pois tamén é un material moi necesario para a industria armadilística. Por eso a Unión Europea busca lugares en Europa onde poder conseguilo para non ter que depender tanto da demanda a países como China, etc. etc. Uh -huh. ben. E aquí remato, o as... noticiero, o gulo e eh, gulo, eu creo que está vendado esta semana, esta semana, que ese sí, que é a topar eso Sí, sí, e non ten moito que ver con, con esa, esa ameaza europea, non? Bueno, eu non digo nada <risos> Vamos á seguinte sección que tamén ten música, vamos alá No, apareces que Que pasa, que pasa na Ribeira Sacra, non? Exactamente Vamos eh, Este é o encabezamento Para... as noticias pa actuais Para facer este noticiario express De cousas que pasan nesta terra Neste territorio Que é a Ribeira Sacra eh, Comezamos Mostra do aceite de Quiroga 29 de 30 de marzo Esta fin de semana O sábado 29 Haberá pois, eh, Charlas, conferencias Sobre o aceite as bondades do aceite de Quiroga E o 30 de marzo, postos, diferentes postos Con productores para Comprar, conhecer, degustar o mel Algúna demostración tamén claro. Pero bueno, eh, o, resto do, o resto De programación, conhecer a detalle Por contiros Que teneis máis adiante Non digo máis deste tema sí. Abra tempada de rutas fluviais na Riviera Sacra con 15.453 reservas per, percorridos dos catamarans, que eh, se pode coller desde dos puntos na Libera Sacra. Un é eh, no embarcadeiro da Deputación de Lugo, mm. o Ponte do Chil, se chama a Ruta Fluvial de Canón do Chil. É outra ruta, a Ruta Fluvial do Cabo do Mundo, que eh, comeza e eh, remata no embarcadoiro de Belejado. Aqui xa, pois, eh, Conselho do Sabiñao, perto de Chalpada. E eh, que máis? Está seco seldo. Como ben sabéis desde doutros anos, eh, son as xornadas do cotido na Rivia Sacra, organizadas pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, e eh, que contan coa apoio da deputación de Lugo. Chegan a súa décima séptima edición, que eh, comentaron o 15 de marzo, e eh, estenderánse ata o 6 de abril, pretenden dinamizar a estelería do sur de Lugo e eh, apostar por un gastroturismo mm. para que a xente que xa chegue a Ribera Sacra ou os que estamos aquí Disfrute. poder gotar este prato típico e eh, os que venen de fora pois, aparte de votar do cotido ou facer turismo por ah, os diferentes atractivos que temos aquí neste territorio. Claro. O 23 de marzo con unha quedada de motos xa hai aparte de sí. actividades paralelas e eh, o 5 de abril Haberá un cosido das meigas, eh, uh -huh. Monforte, coi xantar o bradouro infantil e un aquelarre das meigas, e festa nocturna, a noite meiga, uh -huh. e o 22 e 29 de marzo, 22 a poi, por o 22 e de marzo, eh, este vendes, temos unha visita guiada por Monforte. Moi ben, moi ben. Eh, que máis? Tres cúmios. Uh -huh. eh, alfinismo, que leva o nome da Rivia Sacra, o máis alto. Eh, é unha historia ben fermosa E que, bueno, pois eh, Con eh, o no mapa tamén Arriba Sacra con esta iniciativa Tres alpinistas de Sober, Pantón e Mocorte Integran este equipo Voxitado como tres cúmios Que se prepara para emprender En xullo unha desacente aventura A ascensión O Vascarán, nos Andes A montaña tropical máis, áis, máis alta do planeta uh -huh. E rematamos Eh, Con a noticia da terceira edición do camiño Creativo É unha iniciativa que promove o emprendemento E a discusión da Ribeira Sacra no camiño de Inverno uh -huh. eh, Celebrarase esta Semana Santa, do 3 ao 23 de abril E os participantes percorrerán os 133,4 km Que separan Monforte de Santiago se, unha, unha posta en valor do, do camiño de Santiago Pola zona da Ribeira Sacra, non? Exactamente, neste caso A través do emprendemento Emprendedores eh, Que deciden fazer o camiño Que aproveitan eh, O transcurso do mesmo Para toparse con outros emprendedores Para acabar de dar volta a alguna idea Ou incluso para crear Para pa ter inspiración Para crear alguna outra proposta De emprendimento eh, Xa seja para aplicar aquí na Riva Sacra Preferentemente, pero se non é para aplicar aquí Pois pues, tamén ah. Perfecto. Vamos entón... Que si, si, si, o camiño de inverno se xa un lugar de inspiración para aprender. Perfecto. Vamos entón a terceira subsección que ten que ver coa fala e a sabeduría popular, non? Exactamente. Sabeduría popular. Vamos a música. Música introductora para o seguint, a última subsección. Exactamente. Pois pues, ben, sabénes, sabénes, sabénes, popular, sempre tiramos de... Libretiña. De libretiña pequena, as anotacións, mm. tiramos tamén de... Eh, taseloxía, dito, refrán que atopamos na literatura, mm -hmm. algúns que se rouban ou se piden emprestados a xente que os eh, pois, dí eh, na rúa algún tipo de, de xuntanza uh -huh. algún tipo de conversa e eh, tamén, como non, das obras que cada vez hai máis e vendidas deixan que se publican para dar conta eh, preservar toda esta riqueza patrimonial eh, lingüística que temos vocabulario e eh, fasiología que bueno que parece que non se, non se acaba nunca moi ben, moi ben e, e no día de hoxe eh, traigo vos dous piropos uh -huh. destes así eh, de tranqueiros e eh, eh, chistosos uh -huh. que o millor non son tan bellos no tempo pero bueno, a xente non deixa de crear vale, vale e, entón, non todo vai ser bello, antigo e eh, eh, ter mérito só por o feito de, de, de, de ter anos e eh, de vir de atrás no tempo, non? mhm uh -huh. Hay gente nueva también, crea eh, trasología nueva, que está en retranca también con, con muchísimo valor. Vale. ¿Y vos lo escuchaste ¿Sí? Ese sí que un lugar en uno de los gallosos. <risa> sí, sí, sí, sí. E otro, ese son hoyos que uno de las patatas. <risa> Muy sí, sí, está moi ben, está moi O dos ollos das patacas eh, eh, xa ten un, un, un certo tempo, pero pero, eh, pero o Otro o duluar o duluar é máis é máis noviño, non? O, ¿no? o duluar enverno é sí, contemporáneo sí. igual. Sí, sí. Eh, polo menos que é contemporáneo desde que te coñece Gallos. Claro, claro, claro. o claro. outro, outro xa é máis popular, o outro, do, así que é máis popular. O dos ollos das patacas. <risos> e, e onte tamén escutei unha reflexión eh, que me fixo moita gracia e tamén comparto con vos preguntei a un paisano que tal que contestoume aquí, tirando da vida que a morte ben sola <risos> <risos> <risos> é logo moi boa, moi boa sí, sí, sí, non sei se escutarás alguna vez pero gustoume <risos> <risos> e, e rematamos a minisestión de hoxe pois pues, como sempre co colaborador que dende a distancia e a través dun áudio nos chega pois pues, a súa frase dito ou refrán favorito, que explícanos por que para él eh ten ese carácter eh, de importancia ou lle parece tan especial ou acompaña máis amiúdo no seu día a día. Moi ben. Pues vamos a poñer entonces a, o audio que nos enviaches. Veñala. Ola, vos días, eu son Anxo Baranga son un activista cultural da lingua galega aquí en Barcelona o, movo-me no, no mundo do teatro no mundo da narración oral de performance, tamén no mundo da pintura e, e con distintas entidades, asociacións que, que se dedican a iso, a facer actividades para difundir e fomentar a lingua galega Ben, unha das, unha das frases que eu utilizo moito, pois, ao moverte neste tipo de asociacións é que tens que estar constantemente chegando a acordos e deixando espacios para que outra xente participe e poden dicir a súa é que pode cambiar en calquera momento ou a actividade que vas facer pode cambiar, é, ter matices que nun principio non pensabas, entón, a miña frase quando estamos falando eu sobretudo eu utilizo muitísimo quando estamos falando estamos chegando a acordos eh, porque nunca decimos nunca da, da, damos nada por sentado então a miña frase preferida é de como che digo unha cousa digo che outra <risos> Isto, o, o que pretendo é dicirxe, mira, eu quero facer isto, pero non quero dicir que eh, se me propóis unha cousa distinta, pero que mellore isto que estou propoñendo eu, pois podemos cambiar hacia aí. Pode, incluso podemos, o que dicen en primeiro en primeira estancia que digo eu, pode cambiar bastante se o que tú me estás propoñendo é moito máis interesante, lógicamente. Entón, eh, como te digo unha cousa, digo outra. Eh, deixando un, un campo aberto no que todo o mundo poda participar. A min párceme que é unha frase que parece como moi galega, que non te acabas de definir o, o, que, o que estás dicindo é que non te queres mollar, máis ben eu cullo como todo ao contrario. Sí que me estou molllando, pero estou che dando a ti un, un espacio para que podas participar entre todos vamos a facer mellor, vamos a intentar mellorar o que estamos facendo. Eh, todas estas teorías De que o galego nunca sabe Se sube ou baixa eh, Pensan os demais Os demais, quando nos ven Pensan que non nos decidimos E que nunca sabemos se subimos ou baixamos Creo que o, o galego Ou as galegas Si sí que sabemos perfectamente Se subimos ou baixamos E para onde vamos Vale Pois é isto, pero oites Como che digo unha cosa digo che outra eh? Até logo Fantástico este Anxo sí, La verdad que sí, xa temos te falado moitas veces, la que Sí, este personaje conotédelo. Sí, sí, xa temos te entrevistado varias veces e eh, eh, participa conosco na, na radio en algunhas ocasións. Claro que si. Sí. Moi ben, moi Pois pues, pues, ven un pouco apuntillando o que decía eso de os galegos na escadeira, non sabemos se eh, subimos ou baixamos. baixamos. Sí que sabemos. Eh, sí. como vos chei ditado en ocasión, que creo que lle os coitía da vida amor. Como que o galego na escaleira non sabe se sobe ou baixa? Eh, o galego no medio da escaleira ou sobe ou baixa, pero non ten por que dar a explicación. Aí está, aí claro. está. <risas> sí, sí, se pode preguntar é ¿eh? por porquê. Exactamente, porque é <risas> Manuel, é un placer estar recibir a tua crónica semanal. De verdade que foi unha honra terte aquí. Bueno, que os nosos ointes descubran o bulo. Exactamente, a ver o bulo que non está moi difícil de atopar esta ocasión. Sí, sí, eu casi casi den unha pista. Bueno, unha boa pista, Bueno, unha perta grande a preparar ese kit de supervivencia. Veña, eso tamén, tamén. Eu que quero nos colla a guerra da supervivencia. Eso. Teu buscador sucio. <risa> Moitísimas grazas, Sr. Semonal, unha aperta grande. Ala logo. Ala logo. memoria flor do pensamento versos que mudan a historia e nos bate ron no peito a tantos camiños novos se muros se sengameas utopías a naceri non son cantos de serella na galiza casa tua o amor dou por cantar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 E cabez no mes de abril aquí o teu porto de abrigo Teu cantar de la fin Abrollan cravos e rosas Nas gorxas da nosa terra Un cantar galego en toa Grandolá vila morena Na Galiza casa tua O amor do cantar